concerné par la réité préfectorale euh, demandant l'abattage des des canards voilà tout ça parce que suite à des analyses Arasa eta shayla shalbatzeko erabaki zuten haina ATAC bisirik atzikitzea la taille de Familiac erabakiari uko egin Labiduz izeneko B12 iseneko chitategi bat dutet bidashunen eta inguruko ekoizle hainitz ornicen dituzte AT tipiz. nona ne kainean zuten prefekturati tokia gindua hau da ate eme guzia niltzea egaztik gripea hostopatzeko, aateak birusarik ezutela jakinik ere. Barkose badi eta domintxinen jendea altxatu zen bezala, holdartzea zabaltzea beldur direla erraiten digu, pampi zentomahi eile bekor kideak. Badakite goriek egin dutena errepikatzen ma da horiten, behiz ekriza bat ari bari ma da bezala beste jende bazuk altxatzen ma dire eta ezetzeka iten kakainerdean izanen direla eta hori berek ergana daukute administrazio Eta behz hartako nahi dute etxen batekin eh, Hutsin dute, Barkosien, Gabadin eta Domintxinen Ez dute nahi berriz holakorik eh, albada ikusi Eta lan jorrosa da, familia horrek zinez presionei karagarria jasaiten du, zinez akusatzen ditugu administrazioniak, eta bereziki administrazionian bada bat, paueko DDPP-ko burua, mezple jauna, berak afera personala bat egiten du afera honetan. Barko zen gibelat jomeak izan zientzien polizia zingotuik, jendea iniz baitzenan deliberaturik, eta personaia ilun horrek gaitu bide honetan karriak. Poliziaren konbokazioak dionez, kontaminatuak zirela jakinda, da, aberreen xalmenta leporatzen diete, lataia da familiari alta analisiek erakotsi duten bezala birusaren kontrako antigorputzak bakarrik atzeman dituzte.